Bismillahi rrahmani rrahim. Të nderuar shikues, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shfitim i paqja dhe bekimi Allahu qofshin mbi ju. Mirë se po takohemi në këtë emision, emisionin e njohur me me titull Çka thot feja. Dhe inshallah neve në këto orë apo në këto minuta në vazhdim do të jemi së bashku dhe siç e dini kjo emisioni është i ndarë në dy pjesë. Pjesa e parë e emisionit ka të bëjë do të flasim rreth një teme të caktuar islame. Pastaj në pjesën e dytë, pas një shkëputje dhe një pushimi, do të rikthehemi me pyetjet dhe ato ë shqetësime të cilat zakonisht i dërgojnë shikuesit nëpërmjet telefonit apo nëpërmjet mesazheve dhe ne do të mundohemi brenda mundësisë që t'u japim përgjigje atyre problemeve dhe shqetësime me të cilët prekupohen shikuesit në përgjithësi. Unë sonte kam zgjedhë një temë ë duke pas parasysh se jemi në prag të ardhjes së Kurban Bayramit, pastaj para Kurban Bayramit janë disa ditë që nuk ka dyshim se janë shumë me vlerë dhe do të flas për vlerën e këtyre ditëve që në kuptimin e apo si terminologji dhe si ai ashtu si sqihen këta ditë quhen 10 ditët e parë të Dhulhijhes. Pra do të flas për vlerën dhe rëndësinë e këtyre 10 ditëve të Dhulhijhes që faktikisht e paraprin apo janë ditët e cilët i paraprin qurban Bayramit në përgjithësi. Për të qenë më koncis në atë trajtimin tësëm do ta bëjmë të, të nderuar shikoos, do të flasim kryesisht në tre pika. Pika e parë do të flas rreth vlerës dhe rëndësisë këtyre ditëve. ë dhe do të kthehemi apo do të i referohem disa citateve dhe ë sheriat citateve sheriatike nga Kurani dhe Hadithi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që aludojnë rreth rëndësisë dhe vlerës së këtyre ditëve. Pastaj do të flas atë se me çfarë do duhet besimtari ta përgatisë veten për të për të para se të futet në në këto 10 ditë dhe pjesa e fundit cilat janë ato vepra që vërtet janë me vlerë për besimtarin me me i veprua apo më i bë, gjatë këtyre 10 ditëve në përgjithësi. Pra pa humbur kohë për shkak se edhe koha jon është e limituar të ndëruar shikuesve neve Maniher kalojm në trajtimin e këtyre temave që pak më parë i i, i, i info, ju informuam do të thotë se cilat do të jenë. Ë çështja e parë tham është çështja e vlerës dhe rëndësisë këtyre 10 ditëve të Dhulhijjas. Ka shenjuria e Allahut të madhëshëm të nderuar shikues se eh viti në përgjithësi i ka 300 para afërsisht 355 apo 360 ditë varësisht prej kalendarit dhe në këto eh ditë të shumtë të vitit ka shin urësi Allahut të madhërisëm që ditët mos jenë të rëndomta të gjitha por disa ditë dallojnë nga ditët e zakonshme të vitit ashtu si që dalon muaj Ramazanit nga muaj tjerë të vitit, ashtu si që dalon dita e premte nga ditë tjera të javes, një ashtu edhe ditë këto disa ditë brenda vitit dalon për nga vlera dhe rëndësia nga ditët e zakonshme të, të vitit në përgjësi. Dhe nga ditët më të vlefshme dhe më të rëndësishme të tërë vitit janë në këto 10 ditë dhullhigjes që janë në faktë a uh, ato 10 ditë të cilat i paraprin e uh, uh, Kurban Bayramet, do thotë uh, ku kur dihet data e Kurban Bajramit, Kurban Bayramet kur fillon 10 ditë më herët, respektivisht 9 ditë më herët, këto 9 ditë uh, që vijnë para Bayramit konsiderohen ato 10 uh, do thotë uh, ditë të Dhul Hijjas që janë me vlerë për vlerën e të cilëve uh, ka fol. Edhe Kurani famlar po gjithashtu edhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam në disa hadithe të të, të sakta. Prej citatave koranore të cilat uh, aludojnë për vlerën e rëndinë e këtyre ditëve është fjala e Allahut e madhërisëm ku thot wal fajri welialin ashr wash-shaf'i wal water, çe ne përkthejmë do thot Allahu xhelalu alej po betohet në agimin, pastaj po betohet në 10 net, pastaj po po betohet në në çiftin dhe në tekun u'shaf'i walwitter çë sipas komentatorëve të Kuranit qëllimi me 10 net edhe pse ka mendime ka disa prej ibn kathiri një nga komentatorët e njohur të Kuranit shpjegon se e, fjala me këto 10 net janë për qëllim eh disa komentatorë të Kuranit kanë thënë se si janë për qëllim 10 netët e fundit të muajit Ramazanit, ndërsa disa të tjerë kanë thënë se si janë për qëllim 10 ditët respektivisht netët e takti muaj apo të netët e muajit Dhul Hijjas. ë dhe të dy mendimet çndrojnë Megjithse shumica e komentatorëve anonojnë se janë për qëllim 10 ditët e Dhulhijhes me këto walejalin 10, kurse me washfhi walwatr disa prë uhulamave uh, kanë thënë uh, betimin e çiftin dhe tekun është për qëllim që Allah xhalaala po betohet në në, në tekun, do thotë ditën e 9-të Të dhul hijja së ardita e Araf, Arafatit dhe po betohet në ditën e 10-së ardita e Kurban Bayramit atëherë kur prehet Kurban Bayrami. Edhe këtu është një nga nga komentet, një nga komentet që i bëjnë ulemat apo komentatorët e Kur'anit në përgjithësi dhe nga ky koment kuptojmë vlerën e rëndësinë e këtij këtyre ditëve në përgjithësi. Madje di sa pri ulema, sikurç është Ibn Qayyim al-Jawziyyah dha thejert që flasin apo zakonisht në trajtimet e tyre flasin për vlerën dhe rëndësinë e këtyre ditëve, e tregon se vërtet ka një lloj këra hasi në mes të ulëmave në në në trajtimet e tyre se vallë a janë më të vlefshme 10 netët e Ramazanit, të cilat kanë kaluar 10 netët e fundit të Ramazanit, të cilat vërtet për vlerën dhe rëndësinë e tyre kanë folur xhallarë dhe keni dëgjuar vazhdimisht ë në të gjitha nata e kadrit e kështu me radh, ë pra ky dietar dhe dietar të tjerë sqarojnë se vallë ë do thot ka trajtime të ulemateve vallë 10 ditën më me vlerë a 10 natët apo 10 ditët e Ramazanit 10 ditët e fundit të Ramazanit apo këto 10 ditë Dhul Hijjas dhe kë kraasim i ti li bet nga ulemat e, në përgjithësi disa marrin mendimin se më me, me vlerë eh, janë 10 ditët e Ramazanit duke u mbështetur atë se në këtë ditë apo ndërsa këtyre ditëve gjendet edhe dita nata e Kadrit, që është një nga që ka vlerën 1000 muajve, pastaj në këtë në këtë datë apo në në 10 nete apo 10 ditët e Ramazanit eh, është vetë Ramazani në të kryet agjerimi, bëhet falja e namazit të Tarawive e kështu me radh duke u mbështetur në këtë uh, realitet edhe këto ndodhi të cilat ndodhin gjatë këtyre 10 ditëve të Ramazanit kanë favorizuar dhe kanë thënë se më me vlerë janë këto ditë. Kurse disa prej ulemave të tjerë kanë thënë se më me vlerë janë 10 ditët e Dhul Hijjas për arsye se këto janë që vërtet janë disa hadithe nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të cilat do t'i citojmë pak më, më më vonë, të cilat në fund të qartë shpjegojnë se këto ditë dhe vepra në këto në këto ditë nuk krahasohet për vlerën dhe shpërblimin që mundet me arritë besimtari E, e në kryer në veprave brenda këtyre 10 ditëve të Dhulhijjas nuk ka mundësi të arrinë në një ditë tjetër, prandaj thon se kjo është kjo aludon në formë të qartë se më të vlefshm janë 10 ditët e Dhulhijjas se sa 10 ditët e Ramazanit. E disa prej ulemave dhe ndërtata që e shpjegon kët Ibn Qayyim al-Jawziya që thon pak më herët, bën një lloj krahasimi apo një lloj përzjedhje që vërtet shumë prej dijetarëve edhe të cilët kanë ar pasti e kanë e kanë qi dhe kanë thënë se ky është ai çndrimi më më mesatar ndërmjet ndërmjet dy çndrimeve të të njohura tek ulemat në përgjithësi. Ai është çndrimi se natët sinet, do thotë nata e, e e e më të vlefshme janë natët e Ramazanit, kurse si ditë do thotë që në cilën do thotë është ditë dhe e lind ylli dita si dit më të vlefshme se 10 ditët e Ramazanit janë këto 10 ditët e Dhul Hijjas dhe ky parafrim është më i më i drejtë për drejtë dhe më i pranuar tek ulemat për arsye se në të njëjtin form edhe ato citate xheriatike të sigjat aludojnë për vlerën edhe rëndësinë e 10 natëve të Dhul Hijjas përputhen me këtë përzgjedhje, po një ashtu edhe ja ato citate të cilat aludojnë dhe tregojnë rëndësinë dhe vlerën e 10 ditëve të Dhulhijjas japin me kuptues se vërtet vlera e këtyre ditëve si ditë nuk mund të krahasohen apo janë më më me vlerë se ditët e, e, e, e tëra do thot apo se ditët e Ramazanit të përgjosit. Dhe nga ky elaborim do thot kuptojmë se vërtet vëllezër të nderuar këto dhjetë dit të dhullhigjes jenë vërtet dit me vler, që nuk do duhe i besimtari të i neglijoj për shkak të, të këtyre trajtimeve që i bëjnë ulemat dhe shpjegojnë, dhe këto elaborimet të slatë neve i cekum nuk është e përshëllim që juve t'ju nëgarkojnë me ato se që farë kanë thanë ulemat, po për të kuptuar se vërtet të dhullhigjes, shtrajtimit tësin e kanë bërë këta dietar të respektuar në përgjithësi në për librat e tyre jap më kuptou se vërtet interesimi i tyre, hulumtimi i tyre, gjetja e vërtetëse që ata e kanë bërë me këto trajtime jap më kuptou se sa ata kanë qenë të interesuar që këto detive të vijnë pa edhe të kuptojmë vlerën e tyre dhe në anën tjetër në anën tjetër edhe ti shfrytëzojnë në maksimum duke bër vlera, duke bër uh, vepra dhe dhe ibadete adhurime të ndryshme nëpërmjet të cilas të cilave adhurime këta të arrijnë gradat e larta tek Allahu xhela ala. Pastaj për të kuptuar vlerën dhe rëndësinë e këtyre ditëve mund ta njohu ta ta bëjmë edhe atë se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një rast ka thënë se nuk ka ditë në gjatë tërë ditëve të vitit ku Al-Amelu Salih ka ardhë në hadith në cilat e ve pra e mir shumë fishohet a, a rinjë shpërblimin më shumë se këto djetë ditët edhul hijqës dhe disa pri atyre se hafëve shokve të Muhamedi s.a. që e dëgjënin këtë përgjësim dhe këtë kët trajtim të Muhamedit sallallahu alejhi dhe këtë formë të çarrimit se vërtet vepra në këto ditë arrin atë shumë grada dhe shumë fishohat saqë so nuk mund të krahasohet nëse ajo vepër kryhet në ditë tjera të zakonshme apo ditë tjera të vitit në përgjithësi disa prej sahabëve janë çuditur nga ky vlerësim dhe i Muhamedit sallallahu alejhi dhe njëri nga të prrezent e ka pyetur o i dërguar i Allahut thot a janë më të vlefshme se vet xhihadi në rrugën e Allahut e madhreshëm atë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po thot edhe më të vlefshmë se vet xhihadi përveç nëse një njeri del për hir të Zotit në dhe e, e, e, e jap jetën do thot në rrugën e Allahut të Madhërisëm del do thot nga shtëpia e tij me pasuri dhe me, me me jë dothët vetë dhe nuk thehet nga kjo asgjë atëre ai arin vërtet graden e lartë të kë Allahu Gjela Ola për mundin dothët dhe sakrificin të cilin e ka bërë për të ngritur fjale në Allahu dhe në madhërishum në, në, në pjedestal dhe në të njët njët në ko e ka dhan mundin e ti për të mbrojtur atë që është e nevëshme për musimanin me mbrojtë si kurse që është e, e, nderi apo pasuria apo, apo dothët vendi e kësht tumë radh në përzisi. Pra nga ky hadith pe i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kuptojmë se si i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tregon dhe na jep me kuptu se vërtet kryerja e veprave të mira në këto ditë nuk duhet të jetë besimtarin nga ata të cilët neglizhon për arsye se janë e, e, është sezon në të cilën besimtari vërtet do të duhet ta shfrytëzojë në maksimum për të arritur shpërblime sa më të larta gjatë këtyre 10 ditëve. Pastaj ajo çfarë ndoshta është e nevojshme të shpjegojmë për të kuptuar vlerën dhe rëndësinë e këtyre 10 ditëve të Dhulhijhes është ajo, edhe ajo se vërtet brenda këtyre 10 ditëve gjendet edhe një ditë që është dita e Arafatit. I themi ne dhe dita e arafatit është për qëllim dita në cilën haxhilerët, të cilët shkojnë haxh dhe lutim Allahun e Madhërisëm ata të cilët janë duke u përgatitur për këtë udhtim që Allahu xhelallahu t'u jap sukses dhe t'u lehtësoj këtë rrugëtim tësë do ta bëjnë për hir të Zotit të Madhërisëm dhe t'i jen ditët të cilat i kalojnë këta haxhilerë eh këtyre ditëve në në çabet janë të thot ditë ku ata do të arrijnë shpërblimet e larta dhe Allah Allahu xhala Allahu tua pranoj haxhin. Dita e Arafatit është dita e 9-të e Dhul Hijjes, pra një ditë para para Bajramit dhe kjo është dita në cilën haxilerët që shkojnë në hax, ë çndrojnë në një lugin apo në një e, vend që është do të thot quhet ai vend Arafati që ai çndrimi na advent është për kushtet e thelpsore të haxhiut apo të e, ceremonive të haxhit në përgjithësi dhe është një nga ditët më më me, me, me vlerë për cinen edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë se është një nga ditët më të mira në të cilën lind dielli. Prandaj edhe kjo dit gjendet brenda këtyre 10 ditëve të Dhulhijhes dhe kjo jap me kuptues se sa është vlefshme sa e vleshme apo sa të vleshme në këto dhjetë dit duke jashtu edhe atë që ka tham pejga mërë s.a.s. për këtë dit se dita Arafati është dita ku pejga Allahu i pjotfuqishm mësë shumëti i shpëton shumë robrit e ti njerëzit në përgjësi nga zjarë i gjehnamit dhe i fut në gjennetin e ti në thotë mësë shumëti në këtë dit se sa ditve tjera të vitit në përgjësi pra ndaj E, e, kjo jetë me kuptu vlerën edhe rënsin e shruzimit të këtyre ditve. Pastaj ajo që ka e bënd të vleshme dhe të rënsishme këto 10 dit të dhulhigjes është edhe fakti se brenda këtyre 10 ditve gjendet edhe dita e kurbanit apo dita e kurban bajramit e ç'është dita e 10 e Dhulhijjas, do thot dita me cilën përfundon 10 ditë i Dhulhijjas në prgjësi dhe ajo është do thot dita në cilën besimtari pas faljes së namazit të Bajramit e therr kurbanin për hir të Zotit, e bën sakrificën për hir të Zotit dhe at ushqim, at mish të cilën e përfiton nga thërrja e kurbanit, u shpërndan të varfërve dhe nevojtarve dhe kjo kredh kjo ceremonie çe logaritat si adhurim kredh kjo kryhet në në ditën e vjet Dhulhijjas dhe kjo çuhat edhe dita e Nahrit do thot dita e thërrjes së qurbanit pra këtoin vetëm disa nga disa nga ato e, e, Gjera të slat aludojnë vlerën dhe rëndësin e këtyre dhjetë ditve të dhullhigjës, kur se Ibn Hajjerin njën nga djetarët e njohur, posa shesht nga djetarët njohur në, në shkenzën e hadithit, a i kur flet rëth rëndësis dhe vlerës e këtyre dhjetë ditve të dhullhigjës, thot se vërtet shkaku se pse këto dhjetë dit të dhullhigjës janë më të vleshme, se ditë tjera të vitit, ma dje më të vleshme, edhe se ditët e Ramazanit, ashtu si që thamë pak më heret, është për arsye se në këto 10 ditë gërshetohen loje dhe forma të ibadeteve nga më të ndryshmet sikur saqi është falja e namazeve në përgjithësi, pastaj agjerimi për arsyesa ashtu siç do të kuptojmë, agjerimi brenda këtyre 10 ditëve të Dhulhijhes është diçka e preferuar, pastaj sadakaja gjatë këtyre 10 ditëve të Dhulhijhes është diçka që nxitet besimtarët në të, pastaj kryerja e haxhit, një ceremonie i cili bëhet brenda tërë vitit vetëm në disa ditë të caktuara, dhe ato ato ditë të caktuara janë brenda ditëve të Dhulhijhes, pastaj e, kjo me një fjalë thërrja e qurbanit bëhet gjithashtu brenda këtyre 10 ditëve të dhëhejës dhe ky bashkim i këtyre adhurojmeve të ndryshme në këtë periudhë brenda këtyre 10 ditëve në këtë formë ndodh vetëm në këtë ku në këtë sezon, jo ditë vetëra të të vitit, sikurse mund të themi 10 netë të Ramazanit janë net ku janë të vleshme adhurimet gjat natës, pastaj nata e katrit gjenden në kët agjerimi e kështu me radh, mirë po uh, <clears throat> në 10 ditët e ul Hajj-s këto adhurimeve, agjerimet e namazit të këtyre xhirave, sadakas, ju bashkangjet ngjesim edhe thirrjen e qurbanit pas saj Hax-in, udhimin që e bëjn haxhit në përzisi, prandaj këto janë ato shkë veprime të zgjat faktikisht e bëjn të vlefshme i bëjnë të vleshme këto ditë të Dhulhijjas për besimtarin dhe kjo është edhe urtësia pse Allahu xhala wala i ka veçu këto 10 ditë nga ditët e tjera të vitit në përgjithësi. Pra deri tani të nderuar shikues falëm rreth atyre e, të dhanave apo të citateve dhe elaborimit të slënë e kanë bë djetarë tanë të ndërruar rrëth vlerës dhe rëndësis e këtyre ditve në përgjësi duke unë bështetur nga disa citate prej Koranit famlar dhe hadithet e pegamberit, lafdrimit dhe pasha qëshim bite. Kurse në pikën tjetër të së cilën kemi paralejmnu se do të flasim është ajo se vallë nëse ne e, nga këto elaborime të cilat i bëm pak më herët, po gjithashtu edhe nga ajo çfarë ju ndoshta do të dëgjoni apo keni dëgjuar nga hoxhallar të tjerë të ndryshëm qofnë për hyjtvenë apo për xhamia apo qofnë për takime të ndryshme me hoxhallar, atë ndoshta është e nevojshme që secili nga ne t'i a ja bëj vetes pyetje vallë çfarë do duaj unë të bëj që Të të, të të prestë të të dhjetë dit në formën dhe mënyrën më të mirë. Shikur se një njëri i cili paralajmroën për ardhen një musafiri, nuk ka dyshim që ai musafir nëse është i veçantë, dhe nëse dalon nga musafirë tjerë të rëndomt, atëre gjësësi edhe pritësi musafirit apo një koqiri, do të mundohet që atët apres në formë dhe mënyrën më të mirë. Dhe mundohet i bëj disa para përgaditje, si kurse qofë në veshjen e ti, qofë në përgaditin e dhomës, në çfarë pritjes qoftë në përgatitjen e ushqimeve të cilat do t'i servoj, qoftë edhe në muhabetin tësëm do t'ja bëj e kështu me radhë, e ndoshta edhe për ne të nderuar shikues është e nevojshme që pas këtij paralajmërimit të cilën e të cilën e bëm se vërtet kemi para vetes edhe 2-3 ditë, po them, kushtimisht që të futemi në, në këto 10 ditë vlefshme dhe shumë të rëndësishme të vitit, atër e valë qëfar do duhej ne të bëjmë që të paraprgaditemi të apresim këtë musafir, i cili vërtet që e në ka shumë i bëreqes shumë dhe përfitojmë shumë nga përfitoj aji. Prandaj, qëfar do duhej besim tani të veprej për të apritur këtë musafir, ndo është ta e farash fordo poi përmendën vetëm tre gjëra për mos më zgjeru elaborimin e para ndoshta e vlefshme edhe e dhomozshme do të ishte që besimtari i i bëi vetes një rishqyrtim, ti bëi vetit një ri llogaritje rreth atyre ë uh, jetës të cilën e ka pasur më herët veprimeve të cilat i ka bërë gjatë jetës së tij dhe ti kthehet Allahut të Madhërishtem me një pendim të sinqertë do thotë ti pendohesh Allahu xhalla hola me një pendim të sinqertë edhe ta lus Allahun e Madhërishtem që ti fal, ta fal atë për ato gjinohe dhe mëkate të cilat i ka bër, se vërtet kjo e pastron zemrën e besimtarit dhe pastrimi i zemrës është thotë forma dhe mënyra më e mirë për ta pritur besimtari kët musafir të respektuar. Kjo ishte pika e parë. Pika e dytë që është e domosdoshme për besimtarin në në vigjilin e pritjes së këtyre 10 ditëve të, të Dhulhijhas është edhe ajo që besimtarit të zotohet me veten e tij dhe të jetë serioz me veten e tij që këto 10 ditë mos ti lejoj ti kalojnë aty sikurse ditët e tjera të zakonshme të vitit po t'i konsideroj sezon, t'i konsideroj si momente, që aj do t'i shrydzoj në maksimon, maksimon për t'arritur atë të cilën e ka premtu, Allah i madrishëm se do t'i shpërplej atë të zlët i shrydzoj në formë dhe mënyrën më të mirë. Me një fjalë shambulli i jonë dhe shambulli i... i i besimtarit të sinqer të karshik të tërë dhjetë ditve të thulheqës, është si kurse shembole i një trektari, apo një bujko i cili ka para veti gjat vitit vitit disa sezona disa kohë që në cila tregtari e din se cili mall dhe cila kohë është e favorshme për të shitur mallin e tij dhe bujë kë në anën tjetër e din se cil të mjë dhe cil ditë saktuara të saktuar vitit janë të favorshme për të për ta mbjellur arën për ta punuar atë pastaj për ta korrur e kështu me radh njëtë edhe besimtari duhet ta pret sikur sa i bujkun që nuk lejon që këto ditë të kalojnë që pastaj të vënohet dhe të shkojë hoq mundi i tij, edhe besimtari nuk do të duhej të lejojë që këto 10 ditë dhulhijes ti të rri të arrinë dhe të kalojnë pa i shfrytzuar në formën dhe mënyrën më të mirë. Prandaj është domosdoshmë ort vendosshmëria e besimtarit që rezotimi i tij që vërtet do të pres këto 10 ditë në formën dhe mënyrën më të mirë. Pastaj gjëja e tretë e cila do të ishte e nevojshme për besimtarin që ta ketë parasysh në vigjilje të këtyre 10 ditëve të Dhulhijjas është edhe ajo se vërtet të munduhohet në maksimum të largohet harameve. Se vërtet edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se çdo ibir jadimit është mëkatar, ka mundësi më të nështrujë mëkatev. Prandaj të mundohesh të jetë nga ata të cilët në maksimum largohohet prej gjinohave të ndryshme, nuk e nuk e vën veten e tij në pozita në të cilat ai ka mundësi të më katoj, por të bëj vetit një lloj mobilizimi e, në kuptimin e përgatitjes shpirtërore e, dhe të bëj x shumë veprimeve të cilat ndoshta në përditshmërinë e tij mund t'i trajtojë si shumë të zakonshme dhe shumë të rëndësishme e jet nga ata të cilët vërtet aj e, i bën veten të kuptojë në vetveten e tij se ai ka synimin e tij prej fillimit deri në fund o shfrytëzimin në maksimum të këtyre 10 ditëve. Prandaj ti ti ta bind veten e tij se nuk ka kohë për të kaluar kot, po edhe më shumë se kjo, nuk ka kohë për ta brenda këtyre 10 ditëve nuk ka kohë për ti për të quar do thot në gjëra në gjërat të cilat në vend që të jenë Azhurim për Allahun e mëadhërim që ai të bëjë ndonjë gjinah apo ndonjë ndo mëkat të cilën kanë ndaluar ë Allahu plot fuqishëm dhe pejgamberi ti Muhamedi ladrimin dhe paqja qofshin mbi të. Pra këto ishin ato tre, po them kushtimisht zotimet dhe veprimet të cilat do duhej nikoshiri ti bëj e, e, karshi kthi musafirit të cilin e prret, e para ishte largimi e pendimi sinqert, e dyta vendoshmëria se do të jetë serioz në në në pritjen e këtyre 10 ditëve dhe në në veprat të cilat do të bëj dhe e fundit largimin nga gjënat në përgjithësi. Dhe tash në pak minuta ka mbet vetëm edhe të shpjegojmë atë se vallë pasi që këto ditë janë shumë të vlefshme pasi pasi që un do duhet si një besimtar përgatitem për këto në pritjen e këtyre 10 ditëve të Dhulhijhes, atëherë çfarë cilat janë ato veprime që do duaj unë të i bëj për të qenë nga ata të cilët vërtet kanë shfrytzuar në maksimum këto 10 ditë të Dhulhijhes dhe del do të thot bëhet nga ata të cilët dalin nga këto 10 ditë të Dhulhijhes duke qenë fitimtar dhe duke duke qenë triumfues. ë Aiçfar është e veçantë e këtyre 10 ditëve të Haxhes është se vërtet vepra të cilat preferohen të bëhen, do thotë nuk janë të veçanta apo nuk janë caktuar. Themi është e është e preferuar të bëhet kjo, kjo, kjo dhe të ndalemi në kët. Por ashtu siç ka shpjeguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam al-amalu salih e ka quajtur vepra e mirë. Vepra e mirë që në në kuptimin e kësaj fjale nëse futemi nga e, trajtimi gjuhësor al-amalu salih ka ardhur thot në formë të përgjithshme në cilën futet çdo vepër e mirë pavarësisht a është namaz pavarësisht sa është agjërim, pavarësisht sa është dhënie sadakas, pavarësisht është lutje, pavarësisht është mirësjellje, pavarësisht është fjalë mirë, pavarësisht është veprë e mirë në kuptimin e vizitës ndërsjell, do thotë çdo veper e cila konsiderohet ni sam e mirë, veper e cila e ka do thotë epitetin se është një punë e mirë, kjo do thotë është e preferohet të bëhet brenda këtyre 10 ditëve të Dhulhijhes. Prandaj vëllezër të nderuar, e nxis më së pari veten time, pastaj edhe juve në përgjithësi që të mundohën i të shqytëzoni këto 10 ditë të dhulhegjës, tuk e shpeshtuar veprat e mira në formë të përgjëshme. Kurse ajo që farë do të mund të bëhet në formë të shambujve si veprat e mira, është që vesimtari fillimisht tjetë nga ata të zërët i zbatën urdrat e Allah të madreshun duke fillon nga peskote namazit, pastaj tjetë nga ata të zërët i falë me kohë dhe në formën më të mirë edhe synetet në ditës 10 natës në përqësi mundohet do të thotë ti fal ato sunetet e rregullta pas farzeve, qoft drekës, qoft ikindis, qoft të akshamit, megjithse e dim që ëh disa disa sunete janë më më të vërtetuara apo më të pëlqyeshme të bëhen, disa janë më pak ëh do të thotë obligat, më pak të thotë të preferuara se disa të tjera e kështu me radh, por ndoshta e domosdoshme është besimtari që brenda këtyre 10 ditëve të Dhulhijhes mos t'i lejoj vetes të ti që të i kalojnë sunetet e namazeve në përgjithësi të ditës dhe natës, ti mos jet neglizhet në këto, por ti fal në formën dhe mënyrën më të mirë. Pas kësaj, nëse fal namazet nafile gjatë natës, gjatë ditës, si kurse që është namazit duhas, si kurse që është namazit natës, si kurse që është namazit ndryshme, brenda ditës dhe natës, atër e kjo është diçka qëfar me cilën ajë vërtet arrinë të hyjë dhe thëtë në kuptimin e, e epitetit apo domethanjes elhamelu salih është duke bërë vepra të mira. Pastaj pas kësaj qëfar është e, e, mirë të bëjë, besimtari është që, që nëse ka mundësi të agjeroj eh ditën ka këto 10 ditët e Dhulhijhes atëherë është e preferuar jo në form obligative jo në form me thanë se kështu ka vepruar pejgamberi sa selam për arsye se nuk kemi diçka decisive shumë të prer se pejgamberi sa selam i ka kaluar të gjitha 10 ditët e Dhulhijhes në axhirim ajo çfarë vërtetohet është se pejgamberi sa selam në form decisive e ka axhiru ditën e 9 të do thotë ditën e Arafatit dhe ka nxit besimtarët të axhirojnë kët ditë Por edhe nëse agjiron besimtari ditët e tëra të Dhulhijaz ditën e parë, dytën, tretën, katërtën deri ditën e dita e 9, përveç ditës 10 për arsyesë se është ditë Bajramit nuk lejohet të agjirohet, atëherë është e lejuar dhe është e preferuar për arsyesë se hyn në kuptimin e e veprave të mira, pra kush ka mundësi të agjëroj, kush nuk ka mundësi dhe e pengon agjerimin qoftë për shkak të punës, qoftë për shkak të smundjes, qoftë për shkak të mundimeve e kështu me radh, atëherë mos jet neglijencs pakun e agjerimit në ditën e 9, ditës së Arafatit, do thot një ditë pas para Bayramit për arsyjes së Peygamberit saëm për këtë ditë ka thënë kush e agjiron shpresoj që Allahu xhelal ualla t'i afal mëkatet e, më e viteve kaluar të kaluara dhe viteve të ardhshëm. Prandaj është një mundësi për për pendim tek Allahu i madhërisëm. Pastaj për veprat e mira është që preferohet gjatë këtyre 10 ditëve që të japim sadaka, më shumë brenda mundësisë që të jemi nga ata që vërtet shpeshtojn lutje e, ndaj Zotit i madhërisëm, bëhen nga ata të zgjedhur behat besimtarit do thonë nga ata të cilët vërtet edhe në sjellje me të tjerët, me prindërit, me shokët, me familjen, me me fëmijët e tij më i durueshëm, ti do thotë me nga ata të zë të nxit harmoninë në mes të, të këtyre persona me të cilët ka raporte për arsye se kjo është diçka që nxitet, me cilën nxitet besimtari dhe kjo konsiderohet prej veprave veprave të mira. Pra duke mos dashur të zgjatem më shumë në lidhje me këtë temë pra arsyese vërtet kemi shumë çfarë të flasim. Themi që vërtet ë ndëruar shikuese dhe e ndëruara shikuese para vetes kanë një shans, një shans e cila do të vijë edhe 2 ditë apo 3 ditë dhe e jotja është që apo në dorën tënde është ajo se a do të shrydzo shti atë shancë, apo do të i lejo shte të ikë ajo shancë dhe të kaloj dhe kështu të mbetështi aji që je, e mos bëhesh nga ata të se dalin nga, dalin nga këto djetë ditë, duke qen fitimtar dhe duke qen ata të zgjedh vërtet triumfojnë me shpërblim edhe edhe gërata të larta tek Allahu Xhelalu ala. Pra kjo ishte në lidhje me vlerën dhe rëndësinë e këtyre 10 ditëve të Dhulhijjas, lut us Allahu në madhërinë e shumëna avant nga ata të cilët vërtet e kuptojnë vlerën dhe rëndësinë këtyre ditëve dhe na bën nga ata të cilët e shfrytzojnë në maksimum dhe dalin fitimtar para Zotit të Madhëshëm. Neve me kaq çpo e shkëputum apo po po pushojm pak dhe melen e zotit do të kthehemi pas një pauze të shkurtër dhe takimi jon do të jetë me pyetjet dhe e, ato ato sqërcimet që ju do t'i i keni dërguar apo do t'i do të lajmëroni në në telefon në përgjithësi. Pra takohemi pas pak. Të ndërrua shikus u rikëthyën prapë në emisionin që ka thot feja dhe ashtu si që e dim, pjesa e dytë emisionin ka të bëj me pytjet dhe shqecimet e shikusve në përgjësit të cilat të navi në përmjet telefonatave që numërin të telefonit e kini tash në ekran, po gjithashtu dhe me pytjet të cilat në e kini, kini ndërgu në përmjet e mailit, prandaj unë pahun burkoh me njëherë po filloj me të Ndukët se kemi telefonatën nga regjiat, shohim kush për në lejmë ratë. Selam aleikum. Aleikum selamu, selamu rahmatulloh. A banë për të që gjithë një abo? Po, urna. A më janë ishë meninu e prej të mërkurës, e dhejtë premëtën, a më janë ishë pejtëajtës e dhejtë premëtën, që të vërë dhejtë? Po, mirë. Që nështë janë ma adjarës, prejtë mërkurës, a më a prejtëajtës? Në regullë, këptumë aka tjetër pyetje Mirë, çështja e kërkesës së kësaj shikuesse është se pasi që folëm pak para për vlerën dhe rëndësinë e këtyre 10 ditëve të Dhulhijjas, tash a, kur fillojnë në fakt, ne vetëm që Bajrami është do thot me 4 tetor dhe nëse the, themi se ashtë 10 ditë dhulhigjes filojnë dh, me një fjalë 10 ditë me heret, atër i bjen, i bjen me 25 shtator të filoj dita e par e dhulhigjes dhe kjo është dita kur mundet besimtarit të filoj edhe agjerimin e, e këtyre 10 ditëve pra ndaj ne filojnë me 25 shtator kjo është domën përgjigja në lidhe me pytjen e fillimit të agjërimit megjithse prapë edhe një herë them, them nuk ka diçka obligative agjerimin këtyre 10 ditëve të Dhulhijhes, por është diçka e preferuar dhe nëse ka mundësi besimtari mirë është agjëroi, nëse nuk ka mundësi apo ka obligime është i smur e kështu me radh, nëse agjeron disa ditë brenda këtyre ditëve të 10 ditëve atë edhe kjo është diçka e vlefshme. Por ajo çfar ndoshta nuk do të ishte e drejtë të neglizhoj një besimtar dhe një besimtar i sinqert është agjerimi i ditës së 9, që është dita e Arafatit. ë e... Vazdoj me pyetjet që sela t'na kanë ardhur nëpërmjet e-mailit. Po thot një shikues, Hoxhi i nderuam, kam një problem. Burri ka filluar me luajtur lojra haram. Ndoshta është për cilëmin lojrat e fatit. Ka humb shumë, është bër agresiv, sillet shumë keq, ka shumë borxhe, unë vazhdimisht i flas për mos me luajtur, me u kthyr rruga së drejtë. Ai më thot se nuk do të luaj më, por prap vazhdon. Kam vajzën, çka më këshillonin, çka të bëj? A të vazhdoi prap ta këshilloj, por ai prap më fajson mua e kështu me radhë. Vërtet problemi për të cilën na shkruan apo na na pyet këto shikuesë është një problem shëtsues për ne në përgjithësi se dhe vërtet neve duhet të bëjmë një trajtim jo vetëm nga aspekti fetar që Nuk ka dyshim e, që shumica e, e njerëzve e dinë që nga aspekti fetare, loja e bijozit dhe kumaris është një nga veprat më të ndyta që mund t'i bëj besimtari apo njeriu në këtë tokë, por e, kur njeriu futët në, në, kët, në, kët, në këto veprime dhe në një formë do shtatë dhe bëhet i mvarun si rezultat i të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të e lojë së vazhdueshme e këtu me radh, atëherë për ta larguar një person të tkithull nga e, këto veprime, nuk është i mjaftueshëm, po them e them kushtimisht, vetëm bindja e tij apo vetëm këshillimi i tij se kjo nuk bën dhe ai të stopohet menjëherë. Por e, është e nevojshme të bëhen edhe disa e, veprime dhe punë tjera të cilat do të ndihmojnë qi i tilli të largohet me një fjalë do të bëhet një trajtim pak më specifik dhe i veçantë. Prandaj unë në këtë rast do të do ta këshilloj kët grua që fillimisht në qasjen e, e, e saj që vënë ndaj burrit mos jet vetëm çortus, për arsye se çdo njerëj nuk e përballon çortimin, qoftë edhe nëse kupton drejt se ai çortim është në rregull, do thotë ka arsye dhe dhe është i drejtë prapë njerësi si personalitet i, ti, i vet i vetvetës nuk e pranon të thotë që dikush ta çortoj e as më pak kur ky çortim vjen nga një person sikurse që është gruaja. ë Prandaj ë në mendoj që në këtë rast qërtimi nuk do të me qenë vetëm ati, ati formis se kjo qëfar bënd ti nuk është mirë, shëf qëfar që në bënd e kështu me rallë për arësueset nuk mendoj që mund të kry pun kjo do të vazhdojmë prapë në, në këtë pytje të rëndësishme por me informojnë se kemi një telefonat alo urnëni salam alaikum alaikum sadam dhe ishtë ta më të pytë e gauq Po urnë? Për... Po urnë? Për pyrë hujë azon, për... Qeni lëron shumë. Po? Qeni lëronon së të besë, të të krynë hujë azon. Po? Qeni lëronon së të besë, të të të të ason. A është mira, po është tjeqë? Do thotë pytja juaj, që t'jem pak me i qarë, pytja juaj është pëse, ju shqecën pëse kur thirët e zani, e, qeni u lëron, apo? Po? Po tani luron ashtu derisa ta krynoja. Mirë, e kuptova pyetjen. A keni diçka tjetër? Jo. Mirë, mirë e kam. Ë do të do të përgjigjem në këtë pyetje, pak më vonë, vetëm ta krym pyetjen të zonë filllum. E tham që është me rëndësi, prandaj nuk duhet më të qëndroj vetëm veprimi çortimit. E domosdoshme është që ky burr të të këshillohet apo të e, të drejtohet, jo vetëm nga ato qortime dhe këshilime të cilat vin nga, nga grua, ja, pra rësysi e se në disa situata dhe në disa paknasi, është shumë normale burri, për themë normale, dhe thotë, është e vrejtur dhe kuptohet që burri nuk pranan këshilën posa shirë kërë vjen në fond të qortimin nga ana e gruas. Pra ndaj, ajo që farë do të ishte e drejt që grua e të bëj, është që në këtë ta, ta minimizaj këtë fond t të mundohë do thotë që këtë qartim të shëndroj duke u mundu që dikush tjetër që është i afert me këtë burën, qoftë babaj i burit, qoftë vlau, qoftë ndo një shok, ndo një mik, ndo një person ndaj të cilet ka respekt këtë burë, ajtë i fletë, ajtë ajt të kshiloj, ajtë mundohë të drejtoj dhe mendoj që nëse kshila vjen nga, nga këto qarqe, do të jetë kuptimi dhe pranimi i kësaj më i drejtë sesa nëse ajo vjen në formë të çortimit nga ana e gruas. Kjo ishte të thot veprimi që do duaj, veprimi i parë që do të duaj ta mendoj gruaja. Pastaj e dytë është gjithsesi rol të rëndësishëm në këtë në vazhdimin e burrit ë, në këto lojra është edhe shoqëria. Për arsye se ashtu qysh ka fanë pegamerës sasënën më një hadith, Elmar Ualadini Khalili hi, duhet të kini parasysh se përderi sa burë juaj ka shoqirin e njejt, me cilët a i shkon në këto vende, dhe nëse ai burë nuk largohet nga kjo shoqëri, atërë nuk ka mundësi në asë një formë që ai të lejë këtë zanatë përderi sa ata shokë, besin shokë të, të ati burë. Pra nda ju duhet të mundohëni që në këtë të ndikoni që ai të androjë shoqërinë. Qoftë duke, duke e, i bërë presion edhe ju që filloni vizitat dhe dhe takimet, qofshin familare, qofshin miqësorë me disa njerëz që janë më më të mirë dhe që kanë nevojë burri juaj të shoqërohat, mundoni të thotë ta takoni me njerëz të tillë dhe të mundoni ta largonin nga shoqëria me me me njerëz të tillë. Pastaj prap do të ndalemi për arsye se kemi telefonat dhe do të rikthehemi në pyetjen tësë në yjet tu e trajtu. Ala kemi telefonat. Aleikum selam. Aleikum selam. Vogje me djale kam shënjë vetë ashtu desha me fyt për një kurbana dua apo bon me tre. Po. Duhet tash apo po të shëtnë lëm për për bajram diçka apo të dish më diçka rreth këtij. Kurbanin e preni për vetë apo? Jo, për djallin, djallin, kalin që i jom. Aha, mirë, kuptom. Po. A ka ndonjë pyetje tjetër? Ja, okay, Mirë, në regullë. Edhe Sjata. përgjizhën do të mërë një paspak. <clears throat> pra, e dyta, e para ishte që të mundoni të ndikoj dikush tjetër nga antartë e familjes, apo a, të afermit, apo misht, e, dashamirt, e kështu me radhë. E dyta ishte që të mundoni të ndikoni në ndryshimin e shoqërisë, pra arzuje se kjo ka shumë efekt. E treta, të mundoni të regoni dhe të të vigilent në të indihmoni ati në menagjimin e aspektit financiar të familjes. Kështë që të mundoni që të regoni bashkëpunus me burin e juaj, që të mundoni të qitë një prarësye se shkaku i shumicës rasteve që kur filoj njerëzit të, të futë në lojrat e fatit është pamundësia e tyre të sigurim të sigurojnë gjërat elementare të jetës apo an an e njerëzve që të kenë një jetë sa apo një mirëqenie sa më të mirë dhe sa më të lumtur. Prandaj të mundonin që në kët aspekt e, në komunikime dhe në bisedat e ndryshme të mos jetë çortimi çësja e juaj, por të jetë të thot aspekti se vërtet nëse dëshirojmë me, me përmirësim mirëqenien tonë dhe me përmirësim standardin e jetës atër kjo nuk arrihet me me fantazi dhe me shpresimet që njerëzit i kanë në lojrat e fatit dhe gjërat të këtilla, po të mundonin ta bindnin se kjo realizohet fillimisht duke bër një punë të rregullt të mirë, pastaj duke u mundu në menaxhimin e aspektit financiar dhe atyre nevojave elementare të jetës, e këtu ti dilni në ndihmë burrit, dhe nëse sheh një gatishmëri mendoj nga ana e juaj, nëse sheh burri dhe shese në këtë jeni serioz, dha mundoni do thotë ta ta dëhmoni dhe vazhdimisht i interesoni në këtë atëre mendoj që edhe kjo mund të ndikoj në përmirësimin e burrit. E, pastaj gjithashtu edhe mos harroni lutjet e vazhdueshme ndaj Zotit, madhreshëm që ai që ta përmirësoj burrin e juaj, Allahu i madhreshëm, dhe të mundoni vazhdimisht të ta keni në përcjellje të burrit në kuptimin jo ti bëni presion për arsyesë se në disa situata kjo mund të ketë edhe kundër efekt, po të kë, të kuptoj burrin se ju do thotë këtë interesim të sun e bënë është për për mirëqenien e tij dhe mendoj që nëse i bëni dison nga këto hapa të cilat i përmendin mund të ndikojnë në përmirësimin e kësaj situate në cilën ju gjendeni. Ë në lidhje me pyëtjen e, një personi cili pyët se pse kur të thërët e zani zakonishtë e, të qeni cili është afer apo qenë në përgjësi u lirin, unë themë fillimishë nuk ka do, në do diçka qartë në këtë, apo të themi se kjo është për këtë shkak apo për atë, për arsye se nuk ka diçka decidive nga dëdhanët që kemi nga thanjët e pegamerën sallallallaj usallem, e tëra qëfar që mund të themi është ajo se vërtet të Peqamë sa sa namë di sa hadithe të qarta thotë se kur çani leh atëherë uh, uh, është çala leh pa pa ndonjë qëllim e kështu me radh, atëherë kjo është edhe një lloj sinjali se shej shejtanët e tash në rastin konkret kemi një hadith tjetër në sinën pejgamberes sallallahu alajhi wasallam thotë ose kur thrat ezani atëra shejtanet do thotë ikun nga vendi i ku thrat ezani dhe ka mundsi që shejtanet ka mundsi mundsi që, që, që qëni qi sheh kta shejtan duke ikur dhe si rezultati kësaj edhe edhe manifestojn atë atë pamje edhe me me lehje mund të jetë ky shkaku mund të jetë edhe diçka tjetër po zoti e di më së miri por mund duke u, u mbështetur në këto përshkrime të cilat i bën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mund të themi se mund ketë ky shkaku i u, i lehjes së çendve pyetja e tjetër të e ka bërë një shikues pak më herët se Ka një një fëmijë, më duket vajz, tash a duhet bëj kurbanin gjatë ditëve të Bajramit apo çdo kohë? Neve veth, neve themi se kurbani, si term shariatik, është për qëllim ajo therja tësë e bën besimtari, e sakrifica e kurbanit tësë e bën besimtari gjatë ditëve të Bajramit. Do të thotë ditën e parë të Bajramit, ditën e dytë, ditën e tretë dhe ditën e katërt deri në Ikindi dhe nëse një person don me me bë kuurban, atëherë ky kurban bëhet brenda aktyre 4 ditëve. Dhe nëse bën më herët apo më vonë, atëherë ai nuk ka bë kuurban, ashtu siç thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Për arsye se tregohet me një rast i dërguar i Allahut lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të ka qen duke shkuar në xhami për të fal namazin e qurban Bayramit dhe sheh një njeri veç që e kishte therrur qurbanin para namazit të Bayramit. Atëra pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam thotë nëse ke pas për qëllim qurbanin, atëra k duhet ta pres ta pre, domon ta bësh qurban edhe një herë mas faljes së namazit të Bayramit, për arsyesa aty është koha e therrës së qurban Bayramit. Kurse që ështëja e akikës që është dhe thotë ajo therja të slën e bën besimtari si falenderim dhe i Zotit për dhurimin e fmijes, kjo nuk ka ndo një kohë limit të saktuar se kur bëhet. Mund bëhet në manjë gjdo dit të vitit dhe nuk është kur bani i cili aludohet me odhje dhe thotë i cili e ka kohë të saktuar a këto 4 dit të bajramit. Kjo bënd bëhet kur do që bëhet mund të bëhet edhe gjat ditëve të Bajramit, por duhet të kuptojmë se kjo nuk ka lidhje me ceremoninë e thierjes së qurbanit e cila bëhet gjat ditëve të qurbanit. Por kjo është kurdo që ka mundësi me babësimtari me thier qurbanin, atëherë aty ai mjaftohet edhe bën me ba dhe me kët e çon vend kët synet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kalojnë në pytjen të sëllat në kanarë në përmjet e mailit po thot jam 24 vjeqe dhe përkunder ofertave nuk mund të vendosi. Jam shumë nervoze kër është qala të fati. Një këshil. Motër e ndërguar 24 vjeqe ju po kupto si jeni në fazën e martesis, jeni bërë do thotë në prakt martesis pra ndaj ofertat vërtet është po them nga aspekti nëse e, e shikojmë pozicionin e, e juaj po edhe pozicionin e çdo femre e cila ka para veti martesën vërtet nuk është lehtë të vendos një një femër për arsye se nuk është lehtë për një femër që pasi të ket qetuar në familjen e babës së tij me vite pasi që të kish ka qenë do thot një pasi që ka qenë një vajzë një prind dhe pasi që ka qenë e lirë ajo në shtëpinë e saj të bëj çfarë doj, tash për një moment të zgjedh një familje tjetër, një burr tjetër dhe të shkoj dhe të jetoj atë atje dhe duke pas parashyrse vallë çfarë fati do të i qilloj atij dhe çfarë familje do të i qilloj, pastaj çfarë burri, nëse i bën këto pikpyetje vetës vetës, nëse i bën këto pikpyetje vetës çdo femër, atëre vërtet është vështirë të vendosim. Por pejgamberi saallallahu aleyhi dhe sellem na tregon atë që nëse njeriu është para martese, pavarësisht a është mashkull apo femër, thotë se njeriu do thotë martohet apo burri martohet për katër gjëra, e njëjtë edhe femra martohet për të njëjta gjëra. E para është për shkak të bukurisë, do thotë edhe një femër mund mund të jetë shkak i përzgjedhjes se një se një burri se i pëlqen pamja e e e ti. Mund të jetë shkak edhe pozita, ë kështu që edhe gruaja zgjedh një një burrë në fama zgjedhja do thot një një një mashkull për burr për shkak të pozitës së tij, ka ndonjë është një personalitet, është nga një familje e caktuar, ka e kështu me radh, dhe shka kuhet është për shkak të pasurisë që ka, edhe nësë mund të jetë do thot për zgjedhja edhe për shkak të pasurisë e josht pasur, pasuria dhe shkon pas tij dhe e zgjedh një burr i cili ka pasuri dhe e katërta është se e zgjedh për shkak të fesë ti, të tij, për shkak të dinjit të tij e në vazhdim të hadithit po thotë fakhar dhated din taribat yadak zgjidhë dhe atë që ka fe të lumshin duart që po jep me kuptu dhe me pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po na sinjalizon se vërtet në të gjitha këto kritere që mund të ketë njeriu apo njerëzit në përgjithësi, kriteri elementar duhet të më qenë çështja e fes. Për arsye se vërtet edhe një një djalë po në njëtë edhe një një një vajz ë në me zgjedhjen e bashkëshortit të ardhshëm partnerit të ardhshëm të tij respektivisht të saj nën në kupton se ai po zgjedh një partner me të cilën do ta kaloj pjesën e mbetur të jetës e, dhe kjo pjesë e mbetur e jetës mund të jetë për një njëri që a i dëshiron do të të drejtoj në rrugën e Allahut të madrërshumë. Dhe nëse dëshiron me e drejtu dhe me shenë një rrugëtim i cili do tjetë në përpudhje me mësimet e Zotit të madrërshumë, atër e vërtet në shokun të cilën do të zgjedhë se cili prej njerëzve, qoftë mashkulli apo femre, femra për të bërë këtë udhtimë, e shoku i shoqë, shumë i rëndësishëm, partneri i tij, shumë i rëndësishëm, prandaj edhe në zgjedhjen e burrit duhet të jetë burri i cili apo në zgjedhjen e, e gruas duhet të jetë ai i cili ka fe dhe nëse e bën me këtë kriter atëherë Allahu xhëlalahu do t'i çel edhe edhe edhe çështjet tjera. Kalojmë kemi një telefonat, marrim do thotë pyetjen e këtij. Mirëmëngjes, aleikum selam, ornoni? Ndeshani pyetje ojë xhëndin? Po, ornoj. Uh, tash më shenë të vedit që më në ranësit, në gjëra ligeratën. Po? E ju e shumë të qej, dhe shtë në medit kështu. Unë përdu me inë havalë, jam ka të pëtë të djeqare. A është ma se vatë me inë, dhe përton, a ka më pasin ma shumë se vatë me vaksinit dërgjitër, dhe, dhe që s'hinim në havalë, a përmune këtë obligim që është dhe të rrimisht me inë havalë, edhe në ditë tjera më në tash, vjera, e t Ajo, graba e janë, për e Allah o që mështë, o është ma me lanësim bela këne vetë ditve, apo që në ndër ditë ishë është në lanësi, unë dhe më thonë e të kri objekin në tënë. Po, ju jo, kini përqëllim, jeni 54 vjeqare dhe deshironi të jo, 48, 48. 48 vjeqare, ju shtu apak vitën më falni, pra po? deshironi të mbullohëni apo të po. vënoni shamin? Po. Po, më falni dizgjerin. E tash pyetja juaj është thonë se është më e vlefshme të mbulojmë në këto 10 ditë të Dhulhijjas apo kur do cim... pa, pepe, e, alloge, e, kuptoha, të? Apo, e kuptova dizgjerin më tepër. E kuptova. E kuptova pyetjen. Ato e kuptova pyetjen. Si ai? Mirë. Nuk është obligativo, s'do ne këo digjinitat. Po, e kuptova pyetjen. A keni diçka tjetër? E. Jo, jo, faleminderit. Da... Zoti është problem edhe juve që patet sabrin me me dëgjuar ligjratën në përgjithësi dhe themi motër nderuar në kryerjen e veprave apo në zbatimin e urdhrave të Allahut mëadhëreshëm nuk shikohet faza, nuk shikohet koha se kur duhet kur duhet ta ta zgjidhim apo kur duhet ta veprojmë atë. ë Prandaj nëse ju jeni bindur dhe keni arrit atë shkallën e besimit dhe vetdijes dhe ë bindjes se vërtet nuk e, e, që do një të qëni në vend këtë urdhër të Allah dhe madrishëm atëre ju kisha lutë që këtë të bëne nga ky moment dhe shpërblimi arjet shumë ma mirë se sa të ashtuni këtë për një fazë më të tjeshme përderë sa i kini rëthanat nuk kini ndë një po them kushtimish ndë një obligim apo ndë një kushtimish ndë një problemi cili mund t'ju shfaqës, posaqisht nëse pot ishit në një mosh pak më të re, e kështu me radhë, me familje, e kështu me radhë, prandaj nëse nuk kini problemet të kësaj natyre, atëre ju gjësësësi nëse e shihni vetën, nëse kini arrit në atë fazë që e shehni vetën se më mirë është të mbuloheni dhe ta çoni në vën këtë obligim të fes islame atëra vepronin kët nga kjo natë dhe lutsim Allahun e Madhërishtum me me jubat beqeshëm dhe me u prano kët sakrificë dhe kët mund që e bënim për hir të Zotit të Madhërishtum nuk ka dyshim që është një punë shumë e vlefshme posa që duke pa parashysh duke pas parashysh rathsana në cilat po jetojmë dhe një lloj çarsje shumë negative që po i bëjnë disa çarsje të ndryshme, karshim bulësesë se ashtu thot një lloj eh, kufizimit të femrës apo një lloj eh, përsekutimit të saj apo një lloj nënçmimit të femrës e kështu me radhë në asnjë formë, eh, vërtet martja eh, e bulëses nuk e kupton asnjënd nga ato që u përmendën, martja e bulëses nuk e kupton që një besimtare dëshiron me çun vend urdhën e Allahut të madhërisht në vendin e të njëjtin kohë dëshiron mos mi ekspozu eh, bin asaj njerëzve të huaj përveç do thotë burrit të saj dhe njerëzve që i ka mahrem, do thotë i ka të afërm. Ë kaç do thotë në lidhje me këtë pyetje kemi telefonat kush na lajmrohet. Na paska ikur, kërkojm falje ndoshta e u vonuam pak në pranimin e kësaj telefonate, sidoqoftë kalojm në pyetjet e e shikuesve të sadh na kanë drejtuar nëpërmjet nëpërmjet e-mailit po thot një pyetje jam një motër muslimane por kam një problem që po më shqetëson jam e fejuar dhe un dhe i fejuari kemi bler një banesë po afër ndërtesës ku kemi bler ka bler edhe ish e dashura e të fejuarit fejuari tim i fejuim nuk e din për këtë rast e un jam në hall të madh A ti të regojt fejuarit, apo të mbajtë të fshehur, mi të regu, po kam frikë, se mos po lidhët prapë me të, unë jam shumë në stres, zotë i shpërbleft, ju lutem të më kshilë, të më jepë ndo një kshilë. Filë i mishë, lusë Allah në madrëshumë që pas kemi telefonat, pra i përgjithim kësaj pytje pak më hodë. Urnani, kush në lejmërat? Allah, selam alikjen. Aleikum, selam, rrahëm të Allah. Mu nisa dhe bonit pytje? Po, Baba që nga më, ta, më avit, e nujë unë kھیg 2017 yg manjë dënje Rdojke dojke nëon e gjëzki bove të rdojke dhe bove e ka tërëtu q3!!! ygëske e Masteraa Rdojke dhe bove tërku q3 q3a muht më konit financial qq3r3r për bovën natyr tän tre bëjë Hawa s nëonëm në on svejke me faQ rdojke të rdojke sJerë alëszetke Aleikum salam wa rahmatullah. Mir, mendoj se është mos t'i mbetem borx kësaj pyetjes secë e lezu ng bajgit të, të gjat. Prandaj themi që lutë Allah Allah në madhërim shum motrë nderuar që e, në kat fes Allah ta tu jap bereqet dhe Allahu të qoft bereqet mbi juve dhe të qoft bashkimi ju i juj, në atë që është hajër në rasin konkret unë mendoj që ju duhet t'jeni sinqert me ë burrin e juaj edhe të nëse është në vendi për të ushqetsuar dhe e ndini që ë burri juaj ka mundësi që prapë të lidhet ashtu siç po e përmend këto, ndoshta është e nevojshme që këto gjëra të sqarohen paraprakisht për arsye se Martesa nuk është një shancë e cila duhet të shrydzojt edhe aty të mbetemi. Martesa është marveshje në kuptimin edhe, edhe juridik, është një marveshje që edhe buri edhe gruaja, po dakordohën se pjesën e mbetur të jetës do të kalojnë në së bashku. Dhe kjo dakordim dhe kjo marveshje duhet me pëlqim të dy anshëm. Nuk është do të të diqka që njëri tjetërin po e mashtrojmë, apo njëri tjetërin po e joshim të njëri tjetërin, apo njëri tjetrën po e kushtozem me diçka e cila pas një viti, dy viti mund të shuohet dhe prapë të rikthehet ajo tjet ajë martesë në vend që thjesht një një bashkim i cili është bë pa kushtrime dhe me pëlqim të dy të një të dy anshme, me pëlqim të dy anshëm, të rikthehet në diçka e cila ka qenë në rastit, ka qenë realizim një kushti apo realizim një dëshire shumë të shkurtë, shumë e shkurtë dhe kjo të ndikojë pastaj edhe në në vazhdimin e kësaj martese. Prandaj un them që ju duhet du të jeni me burrin e juaj shumë transparent, posa shirsh nësin në fazën e fejesës dhe ta sqaroni këtë çështje nëse ë e, e mendoni do thotë që mund të keni komplikim atëherë tjeni do thotë të, të qartë tash në fillim sesa t lejoni që gjërat të rrijen ashtu të ndodë martesa bashkimi gjëra tjera pastaj nëse nëse ai bashkim ka qenë si rezultat i i i asaj që pas një kohë nëse ai e din do thotë për këtë rast se e, ka mundsi të lidhet me atë është një orë të të bashurtit apo të burrit juaj të arshëm që mund t'ju shkaktojë problem, atë në këtë rast të më mirë të kuptohen gjërat në fillim sesa ato të bëhen pastaj me vonesë kur vetë se ju futeni në në martesë. Zoti e di më së miri. Në pyetjen e shikuesit i cili e bëri pak më herët, po tregon se baba i paska ndruj jetë, lutsim Allah në mënyrë shumë e mëshiruesh ë këtë të vdekur, kurse gjithashtu tregon për disa veprime të pahijshme edhe disa tejkalime të zot i ka bërë ky prind dhe një formë edhe një lloj shqetësimi për këtë djalë karshinonës që i ka bë padrejsi në gjëra të ndryshme, sikurseç është tradtia bashortore e e kështu me radh, dhe çfarë do të ndodhë me burrin e kështu me radh, ne vetëm si besimtari nuk hym në gjykim edhe para-gjykim rreth asaj se çfarë do të ndodhë me një njeri i cili ka qenë musliman besimtar dhe ka shkuën botën tjetër dhe ka qenë i ngarkuar me gjëra të ndryshme. Ajo çfarë na neveto takon takon të bëjmë? për të vdekurit tan, qofshin ata e, që kanë qenë mëkatar apo kanë pas gjehoha të ndryshme, qofshin edhe ata që e, nuk kemi vërejt se kanë pas gjehohen, ndoshta në brencën e tyre, gjithashtu ka pas për arsye se çdo njeri mëkaton. Neve e jona është që për tat për të tillë të bëjmë dua, të bëjmë lutje dhe, dhe të mundohemi vazhdimisht që Allahu xhala wala tifal dhe të përmirësohen ndonjë gabim që ndoshta e kanë bër prindrit tan në përgjysë. Kalojmë pas kimi një telefonat Allo, kusht në lejmë rrët? Allo, allekum, sëna. Po, urna. Eterë, unë ndesa me të bo një pykje. Po. Po kam problemë të madhë me arrejtë. Për gjithë të hamë, për ma të voglinë të hamë po arrejtë shumë. Për 2 sekunda, 3 sekunda arrejtë ka po të hamë po. Po. E të një mutri muslimane, në faqë që është prej gjënavë të më vajja. Po. Po. Për unë e me vëdhije falë, a i fali pasë vakë të namazë, edhe i lutë në asotik me një falë, gjinatë e krej. Po që e që piqë kemu bëkërë, në tajë si për gjinatë të mdoja, e po është një andërë që muqumu falë dhe nate. E di sa më qita është dhe ti për gjinatë të mdoja, a këse për ndukëse. Mirë. Po, edhe juve, e, nuk ka të dushim që haresa është pjesë jetës e n spesherë do themi shuyqur se harrojm për arsyesë se vërtet po po të mos ishte harresa atëra shumë gjëra do të na do të na prekuponin në jetë dhe ndoshta shumë veprime do nuk do t'i bëjmë nuk do t'i bëjshim po të mos ishte që uh, nuk i harrojm ato. Prandaj harresa jo gjithherë është diçka e negative dhe diçka që duhet të lihet anash. Megjithatë e edhe në këtë në këtë karakter të njeriu do thotë në çështjen e harresës nuk janë të, të gjithë njerëzit njëjtë disa harrojn pak më shumë, disa pak më pak ose harresat e dikujt është shumë e theksuar se te disa të tjerë, sikurseç tek disa të tjerë aftësia për të kuptuar është më e theksuar sesa disa të tjerë janë mërën, më e kanë pak më vështirë të kuptojnë gjërat qoftë në msim, qoftë në lexim e kështu me radhë. Prandaj nuk duhet njeriu të shqetësohet nëse e sheh veten se në një karakter të vetin ka një lloj dobësie apo ka një lloj neglizhence sikurse mund të jetë harresa, sikur që mund të jetë aftësia për ku, për të kuptuar gjërat shpejt, sikur që mund të jetë fuqia e këtu më radh. Prandaj nuk duhet njeriu të shqetësohet dhe ta bëj atë vez dhe ta rikthej pastaj në në vezvese se un jam një person që harroj e këtu më radh dhe ta ta rikthej atë në më, mërzi të vetes. ë ë kjo ashtu thotë gjëja e parë që duhet të kuptoj. Në anën tjetër a mund të shkaktoj apo të ndikoj harresa në domthonë mëkatet në, më në harres ka disa uh, aludime se vërtet një prej shkaqeve që njeriu uh, mund t'i shtohet harresa mund të jetë edhe edhe mëkatet, por uh, nuk do të thot në fund drejt për drejtse uh, personi i cili vërtet tek ai është i theksuar harresa se është mëkatar. Kemë një telefonat orna kush në Lajmrot E, i piju, po, or në, or në? Niko më të kri, po pak në të marko që se išala kënësofër, po, ka vli problem bëgësit malë. Po, a është, në vajtë një më shkuënë në në zvijtër, dhe kom pasi rastë vë në kërinët për xo që jas në më të në të në tje. Po? edhe në kalimin e kohës kërë një ofë një botët dhe trage edhe janë shumë taktikar të fort edhe këndër shtar që më kanë fungë një kërëmqet të ashtë fort sa so, dhe sënë zotënit pa lojnë el në qëllet din hem valmenja në rrështë hem valmenja po më naj tërë keqo përja ala oh. anë në djetë më kanë shumë të dhe farë dhe të përdojnë tashmë të malë se përpoha poprës ka ditë shumë tashmë tashmë që ka interneta, informasjone, ku të adjune, e lani e kom hajgji, hajgjën e kom hajgji, vetëm vërgatë në loni më shpurë, lotë që atashmë ka më njërë, krejtë, më ka hinjë, pasë që për në rranë, më kapë, e bërë të të të të tëmëve, e vazate për taj, taj, taj, të të të të të të të të të të të të të të të të t nëna vetëm ka ona negative nuk luajë ama kujom jeri çfëkësti sa duhet luzu çu ka të le le pa volë le pa pamvon e çu ka kualifikate vetë sa Allahu inshallah mua u zgjon edhe paka shum, po kështë. ta qet pak aşum po mirë nikshi kthilla mirë në rregull inshallah do të thimë ardhi këtu Allahu e shpërblet që na që u lajmëruat e po kthehem para para kishte pyetja e mëhershme dhe them që Si thash pak më herët, nuk në kupton nëse një njeri e ka të theksuar harresën se automatikisht ai është mëkatar, ë ose është prej mëkatarëve të mëdhenj. Pra këtë nuk duhet ta ta bëjmë në formë generale. Ajo çfarë është e domosdoshme për besimtarin është që mëkatet në formë në maksimum ti evitoj dhe të mundosh të largohesh prej tyre, pavarësisht duke mos ende lidh kët me harresë apo me diçka tjetër. Kjo dhëtë me qenë motëja e besimtarit dhe besimtarës. E në qështjen e haresës atëre edhe në këtë nuk ka edhe nështë da të ishte nevojshme që besimtarit dhe besimtarit dhe besimtarit dhe të lutë Zotin e madrishëm që Allahu Gjela Ola të ja, këthjel mendjen dhe të bëjnë nga ta të sëllet e largojnë këtë dopsi qoftë edhe, edhe në fond të thëtë shkall, shkall, kadal, kadale dhe mendoj që lutjet gjithashtu në dikojnë po gjithsesi edhe meqen nga ata besimtarë të cilët largohen prej gjinohave për pra arsye se në një formë apo tjetër mund të ketë mund të jetë shkak edhe çështash pak më herët mund të jetë shkak i theksimit të harrezës tek një person edhe çështja e gjinohave në përgjithësi. Në lidhje me pyetjen e mëhershme nga një burr i cili të regonë për disa probleme familjarët e cilat i ka pasë qoftë me fmitë, qoftë me, me, me familje në përgjësi dhe si rezultat e kësaj në do shtë në vetë vetë në ti paska një loj plogështie, një loj depresjoni, një loj shqecimi që i shkakton pagjumësi, i shkakton një loj neglijenëse edhe pse familja të regonë të afrëmit e ti e vllau a kështu me radh janë në rrugë të udhëzuar edhe kë po tenton të futet në atë rrugë po poballohet me disa probleme. Themi i nderuar, ë fillimisht ju duhet ta keni parasysh se pjesë e jetës së çdo besimtari janë edhe problemet. Pas kemi një telefonat, e marrëm telefonatën, pastaj i kthehemi përgjigjes. Alo kush na lajmon? Selam aleikum. Aleikum selam rahmetullah. Në gjunjë nga ushtreja. Po, urrno. Jemi një familje baya dimuhem me xholeje në lutje në Allah inshallah Allah e dal. Fo, entëjes 40 kënd budume në këmbë budume budu kajit. Allahu ju ozoft në rrugën në atë që është i më sahtë. Allah po, e shpëton. Po, urrno. Po, ta më thëj bluja e ka bujë gjasë mi vjet diku sot nuk ka obligim të pas në shoqëri diku sot në 10 20 çalim që të rrogen. Po? në emër të Allahut të mëshirshëm të mëshirës. Shumë e qartë pyetja, do ta marrni përgjigjen pas pak. E kthehemi te ky. Anë. Po. Aleikum selam rahmetullah. Kthehemi te ky personi i cili pra është në këtë gjendje të depresionit, prandaj edhe kërkon prej ne se me çfarë ta këshillojmë. Tash pak më erë të nderuar ju duhet ta keni parasysh se pjesë e jetës sikurse janë gjërat e mira, lumturia, momentet e hareshme së tre ato të këndshme ku njëri gëzohet me lajme të mira, me me me ngjarje të mira e ballavaqohet me situata të mira, një ashtu edhe ballavaqohet me disa disa raste edhe me disa momente dhe të myrzis momentet fatkesisë, momentje të, fatkesis, të sprovës, që duhet vazhdimisht ta kuptoj se edhe këto gjëra janë pjesë e jetës e do thot tek jeta e njeriu nuk duhet te kuptohet ne forme te vardushme e tera esht ze apo e tera esht vetem mir, por ne jet pa varsisht a esht i pasur apo i varfur, a esht njeriu me me pozit apo i thjesht apo i dishum apo njeriu i zakonshum duhet ta këtë parasysh se pjesë tjetës jenë edhe, edhe vështërësit, mërzit, fatkesit, mundimet, ashtu si kur se janë edhe e, momentet e mira, lënturia e kështë mëra. Dhe kemi një telefonat, marëm edhe telefonat. Alo, kush në lejmërod? Alo? Ur nëni? Si, o zindarëm. Mire, alhamdullat. Që da është ta me bo një pytje kështë në lidhje me një motër teme, o konë e matume për nëndë vjetë, mirë po të ashtë që tri avë ndohë pi, pi bu rrëtër e kohë të 3.000, 2.000 i kohë. E, e të ashtë ndohë pi, pi tina shkoki që nuk ka posë jetë këmë tërmeta dhe më zonaj e, e ka traftu e ka bo zhinë në plus të sej, ka bo vibra penalit, këqia, në vërëtër me qësisteme. Se për një po po fmine, këras, e senatorin e sociale popullit që më vau këtë banë fmirë që dy herë që ka ndodhur ky rast e që dy herë ja ka falë tash në tretë ta, ta po specifikisht më ia fal më plus së sa ajë ka thirrë dhe ka thonë se nuk do më më vetëm a dhe ai burri e thashë motra ka rënë hall e një një kështjë nuk e kuptoj po mirë do ta do ta menjëherë përgjigjem pas pak pasi që ti përgjigjem pyetjet më hershëm Prandaj, i kthejhëm i këti burri e, me probleme dhe me depresion, thash pak me herët, pjesë tjetës jënë edhe këto mundime dhe këto fatkesi, prandaj, njëri u nuk duhet të dërzot, njëri u nuk duhet i nështrohet atyre sëprovav dhe të delë para tyna se tash unë nuk mund të bëj zgjidhje dhe të mbetet aty. Po vazhdimisht, duke pas e, parasysh shpresen të kë Allahu Gjellawala, duhet ta kët parasysh që Allahu Gjellawala nuk e ngarkon asin n mendon një mundim apo mendon një sprov që nuk ka mundësi me të kaluaj dhe me përballu. Prandaj kjo është parashyrse këto mundime dhe këto prova dhe këto ballëqasime me të cilat po i përjeton janë do të thotë të vështira për ty, po dije se janë të tejkalueshme dhe janë të përballueshme nëse ti dëshiron me i evitu dhe me i përballu. Nëse ti je i gatshëm mos modorzu. Prandaj ajo është çfarë te ti është si problem dhe që ju ka kapluq i depresion dhe në një formë endini vetën të pa aftë është se ju faktikisht në një formë apo tjetër po të regohëni të dorzuar karshi këtyre probleme dhe sprova. Pra ndaj dhjeni se nëse Allahu Gjellalat ka sprovun në këto, me këto gjera apo disan nga këto gjera të slatë i përmende, atër e dhjeni që në anën tjetër ke shumë dhunti që Allahu Gjellalat ka dhanë, ta ka dhanë jetën, shëndetin, nuk vund, do të thotë nga smundje të ndryshme. Allah Allahu Gjallalat t'i ka dhonë mundësit e jetës tash, si që po e përmeni ke mundësit edhe për të shkuar në haqë, dhe unë mendoj që nëse mundësia jote për mëshkun e hax-ulodon atë se edhe edhe në aspekti financiar nuk jeni, do thotë se keni probleme, prandaj keni shumë edhe të mira të cilat ju duhet i shfrytëzoni për, për të për të për të evituar dhe të ka luq këto probleme dhe këto depresione të cilat i keni. Prandaj mbështetuni u Zotin e Madhreshëm, dieni që edhe pejgamberi Sallallahu aleyhi dhe selamu duke qenë njeriu më i dashur i Zotit të plotëfuqishëm, megjithatë ka pas raste kur e ka humb djalin, ka pas raste kur i ka vdekur gruaja, ka pas raste kur ja kanë tur agjën kapas pa, ka rastë apo vetë këy pegamës asa ka qenë njeriu i cili ka mbetur i jetim e, në moshën shumë të re dhe i kanë ndjekur të dy prindë ka e, raste kur është përzant nga shtëpia e tij edhe të gjitha këto këto mundime i ka tej kalu me sabër edhe me mbështetje në Zotin e madrishëm, prandaj edhe ju jeni sprovu me diçka shumë të thjesht nga këto që është sprovu pe i gamere s.a.s. prandaj kuptoje se nuk ka askusht në këtë jetë që tjetoj që mos të balovacot me sprova, prandaj mos e trajtoni vetën tuaj se ajo që fari ju kanë gjetë, askujt nuk i ka gjetë në asë një formë, është pjesë e jetës mundoni të evitoni ato me gjera tjera dhe rikthenin vetën e juaj besimin, Në, me vetën juaj, më bështet një zotit madrëshon dhe esni për para për arsye se vetëm kështu mund ta te i kaloni sëprove në dhe mundimet të sëllat i keni. Kemi edhe një telefonat, urna ja, një. një, telefonat. Orna një. Orna. Jo, një një një. mirë mama. Mirë mama. Jënë një të gjusë nëse ka mundësi, nëse ka mundësi t'i ndalni zërin televizionit dhe foni me mua direkt me telefon. Po, urna ne. Çe, ka ka pingjes? Po, urna, urna, fal. Ëh. Desha, desha ne nuk fryhet. Ëh. Si si kjo sa po shalom që toni e përhiqur e thoshte qata shtu do të jam do ti do Allahi që shikun e janë dharthën e janë a a mund të më amund të më amund të më shalom ai njëri që është i dharthën no ko do stërcia ka ka gjë sa e rën poshtë murut mëvon sa la i i i, i shkatuon si os, ose eto inshallah e dhan ata poose a mund a a është e mundur si kjo ihet të ksoj vose në natë fillën gjithë tjetër çasto në metrolinë të qyshini po e kuptova pyetjen e kuptova qyshin Po. Ai chim, nuk, nuk mund më kohni drejt se ya ja ran, si ya ja dies, ya ja, nuk diçka për të ushqyer familjen, për me voti çka nuk ma mend meja që mund të më kohni, siç e preferohen të thonë shon i don Allahi ata të cilë vojnë janë xanore, janë is Allah i së profanë në këtë dynjo, po alë mos është ma ofër menë që si, këta njërë janë të sfit malkullën, që si, në tonë që sfit... që si Allah i nuk i donë ta, edhe në këtë bëhet hi e kun, edhe në bëhet në tjetër. Mirë, kuptoha shumë shum, shum i qartje, shumë i qartje në pytje, në shala do ta merë është përgjizhjen, por vetëm të i përgjizhjem edhe pjëtëve të me hershëm të sënët kanë telefonu. E, një pjëtë thotë të reganë për familjen se e ka gruan tash në moshën gjarët e një vjeqare dhe pas ka dëgju se tash në këtë moshë ka obligim të ajo ta bart mbulesën apo ta shlirohet nga mbulesa për shkak se ka ritëm ose moshën e pleqërisë gruaja dhe ekspozimi i pjesëve apo i i trupit nuk ka sigurisë një një femër që është në thot moshën e re dhe për këtë shkak lejoja ta ta heqë e, shamin e kështu me radh themi që se Q obligim, obligimi i mbajtjes së shamisë dhe mbulimit të pjesëve të të trupit për famrën është e vlefshme derisa është gjallë gruaja, pavarësisht edhe nëse arrin të thot moshën e këqërisë së thellë. Ë por disa citate na japin me kuptuar që nëse gruaja arrin vërtet moshën shumë të të thellt të këqërisë, kur ajo e, nuk ka do thot është shumë e lodhur do thë ka arrit një plejstit pleçrit të thyrë jo moshën 61 vjeçare por shumë më shumë atë në këto raste edhe nëse i ndodh që i duket ndonjë pjesë e trupit sikur saq mund të jet çafa apo dora pak më shumë e kështu me radh para burrave të të huaj thon që nuk ka gjë të keqe për arsye se kjo e, e, ka arrit moshën e, e do thot ka ka ardhë në moshën e thelltë të pleshëris, prandaj edhe nuk obligohet të të jetë strikt me bulesën kurt arrin në këtë fazë. E jo që ajo në formë të gjithë, domthonë, më njëherëshme apo më njëherë i lejohet të, të ekspozoj pjesë të ndryshme të trupit. Zoti i di më së miri. Pas kemi edhe një telefonat dhe po e marrim edhe këtë dhe letjet telefonata e fundit. Urna kush na lajmrot? Selam alejkum ujin deruat. Aleikum selam rahmutullah. Ai mira po lodhesh. Mirë, alhamdulillah. Urna ne? Dejam radhuni fytytë për namazet ka sa që po na jesin kanë herë. Po. Ëh kur vetëm i fal për shkakun namazin e drejtës. Po e kuptova. Vetëm fondës me fal fond namazut ja. Po e qarta, e qartë pyetja, e qartë. Çike pyetë? Faleminderit shumë po. Allahos që bleve me Zenek. Edhe edhe juve ju falenderoj për Faleminderit shumë. Ha, për... kuzhinë, po. Do ta merrim përgjigjen pas pak. Pyetja e radhës është se tregon një një shikues që motra ka qenë e martuar 9 vite dhe pas 9 viteve kanë ndodhur një shkurorzim, tash është në një situatë shkaku i shkurorzimit është shumë i qartë, paska fëmi, burri që i ka do të thot një person jo stabil, paska bër shumë te kalime, duke filluar prej tradhtis bashkëortore, pastaj edhe në në probleme të tjera sikurse jo do të thot disa veprime, siç po përmenden ndoshta edhe kriminale e kështu me radhë po në këtë situatë vrejhet një loj pendimi të kë burri dhe një loj kërcnimi kuptimi që nëse nuk thehet gruaja a i do të bëj vetë vet vrasja. E kështu me rrash farë të veproj gruaja. Them që në rasin konkret nuk mendej që është e drejt që gruaja të bëjnë në një hapë të menjë herë shumë pa u qarëcu disa gjera. Pra ndaj mosu në zitoni edhe në ndarje pa dhe në bashkimë e lëndën do thotë që situata të përmirësohet, shikoni do thotë se a është i drejt përmirësimi i burrit dhe sa është i sinqert ai në ato që që pretendon, dhe nëse shihni me kalimin e kohës se ka ndodhur atëherë mund të fillonin negocim dhe në çartësim të këtyre gjërave dhe gjithsesi këtë duhet ta bëni pasi që të të sqaroni gjërat me me kët burr qoftë në në pranitë të të të ndonjë njerëzve nga familja e tij dhe nga njerëzit që kanë ndikim tek ai dhe që ai të të çarrohet dhe të deklarohet çart pastaj të bëni hapin e e bashkimit por nëse është kjo vetëm një lloj kamoflimi nga ana e burrit atëherë atëherë nuk është e drejtë të bëni hap hapa tek saj natyrë zoti më e dimë më smiri duke duke mos paradjiku unse sa është e drejtë të bëhet ky veprim apo tjetri për shkak se për të sëqaruar qështjet e shkurorzimit dhe e, problemet e saj, vërte duhet një qasje pak ma e thukt dhe me qenë hoxha, respektivisht a i personi cili danë dhe sëqaronë këto gjëra, me qenë pak më shumë në rjedha se dhe mos tjetë ajo e tëra vetëm qëfar mund tjetë rezultati asaj pytjes që dërgohët qoftë në, në emision si kurse në tani apo në, në rastet e ndryshme, kur jemi dhe thot me në formë dhe thot të pyetjeve elektronike të cilat na vijnë me shkrim që i tërë e tërë përgjigja dhe drejtimi të ndërtohet në atë çfarë lexojmë e jo do të thotë kuptimin e realitetit të problemit në përgjithësi. Pra kjo ishte në, në lidhje me pyetjen e, e divorcit. Pyetja ishte një plak i cili e bën një pyetje shumë interesante që ai faktikisht e paska shtjellua, trajtuu në vetveten e tij edhe me gjahës që pas ka ardhur te një përfundim ajo se kur i sheh njerëzit që ballashohen me vështësitë ndryshme sikurse që është problemi i fukarallëkut, problemet e me mosgjetjen e kusht domthon e mjeteve mjaftueshme financiare për mirëmbajtjen e familjes për personat ktill dihet në popull se Allahu xhelalat dovon njerëz të thonë se këta njerëz hjeqin kë në këtë botë, mirë po në botën tjetër do, tjen, do tjen të jenë do të jenë të privilegjuar kështu me radhë dhe sigurisht se ky po e shetson ky kjo, kjo konkluz dhe bot kuptimi i tij është sigurisht se këta njerëz vërtet po t'i donte Allahu atë do t'i bënte që të jenë të gëzuar edhe në këtë botë edhe në botën tjetër, ajo thjekun këtë botë dhe gëzohen në botën tjetër dhe e bën një konkluz individuale se këta njerëz nuk idonë zote dhe prandaj situata e tyre është kështu. Thejmi se kjo vërtet nuk qëndran. Për arsye se tëra është një konkluz individuale që njeri e mund të abej me logik, po nuk ka kur farë baze. Për arsye se ne dhe filimisht i kemi dy sene. E para e, është se vërtet njerëzit, si që thamë pak mëheret, do të sprovohën këtë jetë. E dikoshtë sprovohën me pasuri, dhe thot me fukara lëkë, respektivisht, dikush sprovot me smundje, dikush sprovot me, me në një problem familjar, edhe përse ndoshta ka pasunie, shëndet, e kështu më radhë, mirë, po me problem familjar, dikush tjetër sprovot me humbjene, më të afërmve dhe me, me në një tragedi në familje, apo në metë vetë vetën e ti, e kështu më radhë, lojet e sprovat të këtë njerëz janë nga më të ndryshmet. Pra ndaj, Nuk duhet të mendoj njeriu se nëse dikush është sprovuar me fukarallë, kjo është majkeqi dhe kjo është ajë i cili mas shumë të i vunë këtë jetë. Vallah e bilaj, kemi me cindra, me mija, me miliona njerëz që ndoshta nuk ja dinë, qoshin, pasurisë të tyre, me gjithatë në këtë jetë jenë të paluntor. Dhe kanë probleme nga më të mëdhatë, dhe ata e trajtojnë vetën se janë më të vuaj të rritë në këtë jetë. Pra ndaj, është shumë materialiste nëse e dojmë e vlerësu se një njëri është ilumëtur apo së është ilumëtur nga aspektive të materialë. Pra ndaj, do të akimi parasysh këtë. Po adhe në anën tjetër, ka mundësi që njëri ju të sprovojnë këtë jetë me pasuri lau gjelë alatë të tjilit i apë shumë pasurri dhe e së provonë se si ajpo e menajën këtë pasurri dhe në fund rezultati dhe, dhe përfundimi i ti të jet në, në raport me atës e qëfar ka vepru atë. Kemi shembulin e karunit, për shembul ka qenë njëri i cili ka qenë shumë i pasur dhe kurani famlart e përmen këtë njëri, por e përmen për të keqë dhe të regonë se e, atë shumë ka pasë këtë pasurri sa që qelsat që eh atyre deponive të pasurisë që ka pas këy për mi bajt ato pren i vendin në vendin tjetër u duhet mi bajt me deve me transport do thotë jo pasurin, po çelcat ku është mshef pasurë që do më ku e ka mbyll pasurin çast shumë që ka pas megjithatë Allahu xhala Allah tregon se ky ka qenë i sprovuar me kët pasuri dhe Allahu xhala Allah ka dashur mas por me sprovu kët njerëj pastaj mi sprovu edhe njerëzit që ma gjepseshin Pas pasurisë që me pasë vërtet pasuria tek Allahu xhallahu 'ala nuk ka vlerë. Prandaj ja thot pejgamberi sallallahu 'alejhi dhe sallam në një hadith, po të kishte ndonjë vlerë kjo pas, pasuria që ndonohon pas seciles nga njerëzit, po të kishte ndonjë vlerë tek Allahu xhallahu 'ala sa vlera e një krahut i një mushkonje, atëre nuk do ti jipte nga ajo pasuri po pa besimtarit as sa një një gërçënd do thot sa pihet një ujë. Prandaj nuk është që, e tëra që do të thonë esenca e jetës vetëm pasuria por esenca e jetës janë janë shumë gjëra tjera dhe është ajo bindja në shtrimin e njeriu që e bën ndaj Allahut të mëadhërim shumë dhe gjithsesi njeriu do ta dise tot sprovohet dikush provohet me pasuri dikush provohet me me smundje dikush provohet me mospasin e fëmijëve për shembull dikush tjetër sprovohet me pamundsinë e martesës dikush tjetër sprovohet me ä, <clears throat> me humbjen e të afërmve, diku e kështu me radhë e kështu me radhë. Njerëzit nuk janë në një kategori në në në sprova. Prandaj dikush mund të sprovohet me me varfëri, kurse ai i varfëri do të jetë i afër tek Allahu Xhallala, po gjithsesi, nëse i tili ka qenë prej besimtarëve që i kanë qenë në vend urdhave të Allahu Xhallala dhe janë larguar prej harameve, nuk ka dyshim se tek Zoti i Madhëreshëm të tillët do të jenë të privilegjuar e jo në asë një form të tjilë të jenë privilegjumë, vetëm pëse kanë qenë varfën e, dhe në form automatike, në e sër të kallat gjelala dhëtë jenë më të afrëmit, në asë një form e të ravlersohet në bazë të besimit dhe bindjes të cënë e kanë. Dhe pytja e fundit, ka të bëj me kazan, e, nëse njeriu nuk e falë në një kohë të namazë, fillim e shneve e themi që nuk është e drejtë besimtarit në gjizhëjë në në faljen e namazeve. Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem thot me një hadith, nëse njëri e harron namazin, nuk e falnë kohë, apo flan dhe i kalon kohën namazit, koha e atij namazi është, do thot aj moment që ati i kujtohet. Prandaj besimtari nëse nuk e ka fal një namaz të drekës, po them edhe ka hyrë koha e namazit i kendis. Nëse ai e din që nuk e ka fal namaznin e drekës, atëherë e drejta është që para se me fal namaznin e kinidis, ta fal namaznin e drekës, pastaj ta fal namaznin e kinidis. Kështu që duhet të ti përmbahet edhe rregullit të të radhitjes. Edhe nëse ndodhet e njëjta me namazin e ikindis domo nuk e ka fal drekën edhe i kindin dhe ka hyr namazin e akşamit e drejta është ai maspara ta fal namazën e drekës, pastaj i kindis, pastaj ta fal akşamin dhe mos ta prish radhitjen ashtu si janë para pam gjatë ditës. Ë një veprimtë e bëjnë disa disa njerëz që nuk e fal për shembull namazën e drekës edhe i kindis dhe vjen koha namazit të akşamit, ai e fal namazin e akşamit, pastaj e fal namazën e drekës edhe i kindis, është një veprim që nuk osi drejt nuk do duhe duhet besimtari të bëj ashtu ajo çfarë do duhet besimtari ta bëj është që në atë moment që nuk e ka fal një, një kohë prej kohëve të namazit ta fal atëherë kur ka mundësi me fal atë pavarësisht se çfarë kohë është lutim Allahun e madhëshëm me na ban nga ata të cilët vërtet e kuptojnë mësimet e Allahut e madhëshëm në formë dhe mënyrë më të mirë ju vashikues të ndëruar fillimisht ju falenderoj dhe lusë Allah në madrë shumë që t'ju shpërblej për mundin që keni dhënë për në përcilën në këti emisioni, pasta i gjithashtu i falenderoj edhe ata shikus të qëtë kanë kanë shprej besimin të këtë unë të dërgojnë pytjet e tyre qoftë në përmjet e-mailit apo me telefonatat e tyre, edhe neve jemi mundu sada pak që t'u përgjigjim në këtyre pytjeve dhe inshallah edhe kemi arrit sukses në përgjigjim në këtyre, po gjë e e lutim Allahun në mënyrë shumë që edhe në të ardhmen të kemi takime të kësaj natyre. Prandaj un po ju lë të thot në shoqërinë e programeve dhe emisioneve të cilat do të vijojnë dhe me kash po e përmbyllim këtë emision. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.